мали велике наукове значення. Орудний відмінок часу Ми вже бачили вище, як широко використовується в українській мові родовий відмінок, щоб означати час, але для цього часто вживається і орудний відмінок. Вивірив ти моє серце в день і нічною добою, куліш, Щасливою годиною козак уродився Грінченко, коли ж тебе, матінко, дожидати в гості, чи глибокими снігами, чи зеленими лугами, чи вишневими садами не Чуйлевицький. Уже я думала, гадала про тебе днями й ночами із живих уст. Родовий чи відмінки на означення часу це майже паралельні форми хоч деяку значення різницю різниці між ними можна помітити. Якщо порівняти речення «одної ночі приснився мені сон» з останнім реченням «уже я думала, гадала про тебе днями і ночами», то відчуємо, що у першому реченні говориться конкретніше про якийсь час «одної ночі», ніж у другому, де йдеться взагалі про невизначений час «днями і ночами». У діловій і науковій мові орудний відмінок часу мало дається до використання. Зате в мові художнього твору, в публіцистиці в щоденному мовленні треба вживати, залежно від нюансових потреб, обидві відмінкові форми. Слід не забувати про такі вислови з орудним відмінником часу, як «останнім часом» замість «в останній час». Цими днями, замість на цих днях, іншим часом, замість у інший час. Правильно сказати у вівторок, у п'ятницю, або що вівторка, що п'ятниці, а не по вівторках, по п'ятницях. Наприклад, консультації відбувається у вівторок і п'ятницю, що вівторка і що п'ятниці. Родовий відмінок множини Багато статтів написано на цю тему, багато прочитано доповідів. Йому бракує ще знаннів. Тут продається література з різних галузів техніки. У всіх цих реченнях іменники жіночого роду стаття, доповідь, галузь та іменник середнього роду знання – стоять у родовому відмінку множини з закінченням «іу», властивим іменникам чоловічого роду – ліс, лісів, робітник, робітників тощо. Така плутанина з закінченням родового множини відбувається під впливом деяких говірок. Але літературна мова додержується сталих граматичних закінчень через те слід виправляти на статей, доповідей, галузей і знань. Іменник знання краще ставити завжди в однині. Йому бракує ще знання. Тим часом іменник солдат у родовому відмінку множини дехто лишає у формі, що збігається з називним відмінком однини. У клубі було багато солдат місцевої частини. Хоч правильно сказати, багато солдатів, як у фразі Картини героїчних битв вітчизняної війни оживають у кипучій праці солдатів Трудового фронту, літературна газета. Іменник Слов'янин відмінюється так само, як і Селянин, тому в родовому відмінку множини буде Слов'ян, а не Слов'янів, як написано в одному сучасному вірші «Київська Русь гуртувала Слов'янів». Місцевий відмінок множини Від впливом російської мови помилково ставлять у місцевому відмінку множини іменників закінчення «ам», «ям», а не «ах», «ях». Рахує по пальцям, читає по складам, мандрує по горам і долинам – Українська граматика вимагає в цих і аналогічних випадках ставити закінчення «ах» і «ях».